Yunus surəsi 109 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Əlif, Lam, Ra. Bunlar hikmətlə dolu kitabın ayələridir. İçərlərindən bir adama insanları qorxud, iman gətirənləri Rəbbi yanında gözəl mükafat gözlədiyi ilə müjdələ deyə vəh etməyimiz qalqa təcüblü gəldimi ki, kafirlər, bu həqiqətən açıq-aşkar bir sehirbazdır, dedilər. Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan, hər işi yerinə qoyan Allahdır. Onun izni olmadan eş bir şəfayət edən ola bilməz. Bu, Rəbbiniz olan Allahdır. Ona ibadət edin, məyər öyüt nəsiyyət qəbul etməyəcəksiniz, hamınızın dönüşü onadır. Bu, Allahın haqq olan vədidir. O, insanları, məxluğu yoxdan yaradır. Sonra iman gətirib yaxşı işlər görənləri, Ədalətlə mükafatlandırmaq üçün qiyamət günü yenidən dirildir. Kafirləri etdikləri küfürlərə görə qaynar su, cəhənnəm içkisi həmim və şiddətli bir əzab gözləyir. Günəşi işıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə, ay üçün mənzillər müəyyən edən məhz odur. Allah bunları ancaq haqq olaraq yaraddı. O, ayələrini anlayıb bilən bir tayfə üçün belə müfəssəl izah edər. Gecə ilə gündüzün bir-birinin ardınca gəlməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdıqlarında Allahdan qorxan bir tayfə üçün onun birliyini və qüdrətini sübut edən dəlillər vardır. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlərin, dünyanı bəyənib ona bel bağlayanların və ayələrimizdən qafil olanların, Məs onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer cəhənnəmdir." İman gətirib yaxşı işlər görənləri Rəbbi iman gətirdiklərinə görə hidayətə qovuşdurar. Bol neymətli nəyim cənnətlərində onların qəsirləri, köşkləri altından çaylar axar. Onların oradakı duası Pərverdigara, Sənd Pakisan, Müqəddəssən. Orada salamlaşması Salam. Duası həm də olsun aləmlərin Rəbbi Allaha sözləridir. Əgər Allah insanlara xeyri tezliklə istədikləri kimi, Şəri də o tezliklə versə idi, Şübhəsiz ki, əcəlləri çoxdan tamam olmuşdu. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənləri, Öz azğınlıqları içərisində, şaşkın bir vəziyyətdə qoyarır. İnsana bir sıxıntı yüz verən zaman, Uzananda da, oturanda da, Ayaq üstə duranda da, Bizə dua edər. Lakin, onu sıxıntıdan qurtardıqda, Ondan ötürü, bizə heç dua etməmiş kimi, Çıxıb gedər. Həddi aşanları etdikləri əməllər, Beləcə, yaxşı göstərildi. Sizdən əvvəl neçə-neçə nəsilləri, Peyğəmbərləri özlərinə açıq-aşkər möcüzələr gətirdikləri halda, Zülm etdikləri və iman gətirəsi olmadıqları üçün məhv etdik. Biz günahkarları belə cəzalandırırıq. Onların ardınca yeryüzünün varisləri sizi təyin etdik ki, Görək, özünüzü necə aparacaqsınız? Müşriklərə ayələrimiz açıq-aydın oxunduğu zaman, Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər bundan ayrı bir Quran gətir və ya onu dəyişdir deyərlər. Onlara de, mən onu öz başına dəyişə bilmərəm, mən ancaq mənə gələn bəhkə tabi oluram. Əgər Rəbbimə ası olsam, böyük günün əzabından qorxuram. De, əgər Allah istəsə idi, mən onu sizə oxumazdım və Allah da onu sizə bildirməzdi. Mən ondan qabaq sizin aranızda ömür sürmüşəm, məyər dərk etmirsinizmi? Allah'a iftira yaxan, onun ayələrini yalan hesab edən adamdan daha zalım kim ola bilər? Cünahkarlar nicat tapa bilməzlər. Onlar Allah'ı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edir və bunlar Allah yanında bizdən ötürü şəfayət edənlərdir deyirlər. De, Allah'a göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyi mi qəbər verirsiniz? Allah özünə şəriş qoşulan bütlərdən uzaqdır. Və ucadır. İnsanlar ancaq tək bir ümmət idilər, sonra ayrıldılar. Əgər Rəbbin tərəfindən öncə bir söz, ilahi hökum olmasaydı, sorğu, sual və cəza qiyamətə saxlanılmasaydı, ixtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında dərhal hökum verilmişdi. Müşriklər, barı Peyğəmbərə Rəbbi tərəfindən bir möcüzə nazil ediləydi idi deyirlər. Onlara belə cavab ver, qeyb ancaq Allaha məxsustur. Elə Allahın əzabını gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. İnsanların başına gələn bir müsibətdən sonra onlara bir mərhəmət dadızdırsaq, dərhal hilə qurmağa girişərlər. D. Allah daha tədbirlidir. Şübhəsiz ki, elçilərimiz qurduğunuz hilələri yazırlar. Sizi suda və quruda gəzdirən odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmilər gözəl bir küləy fəsitəsilə içərisində olanları apardığı, Onlar da sevindikləri vaxt Birdən fırtına qopub Dalğalar hər tərəfdən gəmələrin üzərinə hücum etdikdə Və müsafirlər Dalğaların onları bürüdüyünü Başa düşdükdə Sid ürəkdən Allahın dininə sarılaraq Ona belə dua edərlər Əgər bizi bu təhlükədən qurtarsan Sənə şükür edənlərdən olarıq Onları xilas edincə Yer üzündə haqsız yerə zülm etməyə Azğınlığa başlayarlar Ey insanlar Etdiyiniz zülüm haqsızlıq, fani dünya malı kimi öz əleyhinizədir. Sonra hüzurumuza qayıdacaqsınız. Biz də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəyik. Həqiqətən, dünya həyatı göydən indirdiğimiz yağmura bənzər ki, onunla yeryüzündə insanların və heyvanların yəcəyi bitkilər yetişib bir-birinə qatışar. Nəhayət, yeryüzü bəzəklənib süsləndiyi və sakinləri də yığmağa qadil olduqlarını zənn etdikləri vaxt, gecə, Yaxud gündüz əmrimiz, bəlamız gələr Və biz onu günən üzərində bol məhsul olmamış kimi Biçilmiş bir hala gətirərik Biz ayələrimizi düşünən bir ümmət üçün belə ətraflı izah edirik Allah bəndələrini əminamanlıq yurduna çağırır Və istədiyini doğru yola salır Yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq mükafat gözləyir Onların üzünə nə bir toz, ləkə, nə də bir zillət qonar Onlar cənnətlikdilər və orada əbədi qalacaqlar. Günah qazananlara günahları qədər cəza verilər. Onları zillət basar. Onları Allahın hesabından heç kəs qurtara bilməz. Onların üzü sanki gecənin zülmət parçaları ilə örtülmüşdür. Onlar cəhənnəmlikdilər. Özləri də orada əbədi qalacaqlar. O gün onların hamısını haqqı hesab çəkmək üçün bir yerə yığacaq. Sonra müşrikləri, siz də, Allaha qoşduğunuz şərikləriniz də yerinizdə durun, deyəcək. Və onları ayracıyıq. Şərikləri dilə gəlib deyəcəklər. Siz bizə ibadət etmirdiniz. Sizinlə bizə aramızda təkcə Allahın şahid olması yetər. Biz sizin bizə ibadət etməyinizdən xəbərsiz idik. Orada hər kəs əvvəlcə gördüyü iş barəsində xəbər verəcək və həqiqi ixtiyar sahibi olan Allahın hüzuruna qaytarılacaqdır. Uydurub düzəltdikləri bütlər isə, onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Ya rəsulum, de, sizə göydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara və gözlərə sahib olan kimdir? Ölüdən diri, diridən ölü çıxardan kimdir? Hər işi düzüb qoşan kimdir? Onlar Allahdır, deyəcəklər. De, və sonda Allahdan qorxmursunuz, O, sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır? Belə isə haqdan necə döndərilirsiniz? Fasiqlərin iman gətirməyəcəkləri barədə, Rəbbinin sözü belə gerçək oldu. Ya rəsulum, de, məxluğu yoxdan yaradan, sonra onu öldürüb yenidən həyata qaytara bilən bir kəs varmı? De, Allah məxluğu yoxdan yaradır. Öldükdən sonra onu yenidən dirilib əvvəlki alına qaytarır. Elə isə, haqdan necə döndərilirsiniz? D. Şərikləriniz içərisində haq yola yönəldə bilən bir kimsə varmı? D. Allah haq yola yönəldir. Belə olduqda, doğru yola yönəldən kəz, arxasınca gedilməyə daha çox layiqdir. Yoxsa, doğru yol göstərilmədikcə, özü onu tapa bilməyən kəz, sizə nə olub, necə mühakimə yürüdürsünüz? Onların əksəriyyəti ancaq zənnə uyar. Zənn isə əsla həqiqət ola olabilməz. Allah nələr etməkdə olduğunuzu biləndir. Bu, Quran Allahdan başqasına yalandan aid edilə bilməz. Lakin o özündən əvvəlçiləri təsdiq və kitabı ətraflı izah edər. Onun aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə heç bir şübhə yoxdur. Yoxsa Peyğəmbər onu özündən uydurdu deyillər. De, əgər doğru deyirsinizsə, ona bənzər bir surə gətirin Və Allahdan başqa, kime gücünü çatırsa, onu da köməyə çağırın Xeyr, o kafirlər, elmini qavraya bilmədikləri Və hələ yozumu onlara gəlib çatmamış Quranı yalan hesab etdilər Onlardan əvvəlkilər də təkzib etmişdilər Bir göz alımların axrı necə oldu? Kafirlər içərisində ona, Qurana inanan da var, inanmayanda Rəbbin fitnəfəsat törədənləri daha yaxşı tanıyandır Ya Resulum, əgər səni yalançı hesab etsələr də, mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aittir. Mənim etdiyim əməllərin sizə, sizin etdiyiniz əməllərin mənə heç bir daxili yoxdur. Onların içərisində səni dinləyənlər də vardır. Onu ağlı kəsməz, anlamaz şarlara Sənmə işitdirə biləcəksən? Onların içərisində sənə baxanlar da vardır. Bəsirəti olmayan körlara Doğru yolu sənmə göstərə biləcəksən? Həqiqətən, Allah insanlara zərrəcə zülüm etməz. Lakin insanlar özləri özlərinə zülüm edərlər. Allah müşrikləri gündüz bir saat belə Dünyada olmamışlar kimi Bir yerə toplayacağı gün Onlar bir-birini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan hesab edənlər Sözsüz ki, yana uğrayacaqlar Onlar heç doğru yolda da deyildilər Kafirlərə vəd etdiyimiz əzabın bir qismini sənə dünyada göstərsək də Yaxud ondan əvvəl səni ahirətə qovuşdursaq Canını alsaq da Bil ki, onların axir dönüşü bizədir Allah onları nə etdiklərinə şahiddir Hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır Onlara peyğəmbər gəldiyi zaman Aralarında ədalətlə hökm olunar Və onlara zülm edilməz Əgər doğru danışırsınızsa, bu vəd etdiyiniz qiyamət nə vaxt olacaq, deyə soruşallar. D. De, Allahın istədiyindən başqa mən özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Hər ümmətin bir əcəl vaxtı vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda, biricə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçərlər. D. De, İrdəyin görək, əgər Allahın əzabı sizə gecə, yaxud gündüz gəlsə, nə edərsiniz? Günahkarlar buna niyə tələsirlər? O əzab gəldikdən sonra mı? Ona inanacaqsınız. İndimi? Halbuki siz onun tez gəlməsini istəyirsiniz. Sonra zülm edənlərə, dadın əbədi əzabı, siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılırsınız, deyiləcək. Səndən o, bizi qorxutduğun əzab və ya qiyamət günü doğrudurmu deyə təbər alacaqlar. Onlara belə cavab verir. Rəbbimə ənd olsun ki, O doğrudur. Siz ondan canınızı qurtara bilməzsiniz. Əgər zülm etmiş bir şəxs, yeryüzündə olan hər şeyə sahib olsaydı, onu Allahın əzabından qurtarmaq üçün fidyə verərdi. Onları əzabı gördükləri zaman, için-için peşman olarlar. İnsanlar arasında ədalətlə hökum olunar. Onlara zülm edilməz. Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır qəbəriniz olsun ki, Allahın vədi haqdır. Lakin, əksəriyyəti bilməz. Dirildən də, öldürən də odur. Məhz onun hüzuruna qaytar alacaqsınız. Ey insanlar! Sizə Rəbbinizdən bir öyüd nəsiyyət, ürəklərdə olana bir şəfah, möminlərə hidayət və mərhəmət gəlmişdir. De, Allahın neyməti və mərhəməti ilə, ancaq onunla sevinsinlər. Bu, onların yığdıqlarından, fani dünya malından daha xeyirlidir. De, Allahın sizə ruzi olaraq, Nə indirdiyini gördünüzmü ki, onun bir qismini haram, bir qismini isə halal etdiniz? De, bunu deməyə Allah özü sizə izin verdi, yoxsa Allaha iftira yaxırsınız? Allaha iftira yaxanların qiyamət günü barəsindəki zəmləri nədən ibarətdir? Allah insanlara qarşı mərhəmətlidir, lakin onların əksəriyyəti şükür etməz. Sən nə iş görsən, Qurandan nə oxusan, nə iş görsəniz, onlara daldığınız zaman... Biz sizə şahid olarıq. Yerdə və göydə zərrə qədər bir şey sənin Rəbbindən gizli qalmaz. Ondan daha böyük, daha kiçik elə bir şey də yoxdur ki, açıq aydın kitabda löf və məhfuzda olmasın. Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. O kəslər ki, iman gətirmik və pis əməllərdən çəkinmişlər. Onlara dünyada da, axirətdə də müjdə vardır. Allahın sözləri heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur. Ya Peyğəmbərim, onların, kafirlərin boş, mənasız sözləri səni kədərləndirməsin. Yenilməz izzət, hüvvət, bütövlükdə yalnız Allaha məxsustur. O eşidəndir, biləndir. Bilin ki, göylərdə və yerdə kim, nə varsa, hamısı Allahındır. Allahdan başqasına tapınanlar, həqiqətdə Allaha qoşduqları şəriklərə tabi olmazlar. Onlar ancaq zənnə uyar və yalandan başqa bir şey deməzlər gecəni dincəlməyiniz üçün qaranlıq, gündüzü çalışıb ruzi qazanmağınız üçün işıqlı edən odur. Əqiqətən bunda eşidənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Müşliklər, Allah özünə övlad götürdü dedilər. Allah paç və müqəddəsdir. O, övlada, uşağa möhtac deyildir. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Bu haqda sizin əlinizdə heç bir dəlil yoxdur. Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyi mi deyirsiniz? De, Allaha qarşı yalan uyduranlar sözsüz ki, nicad tapmazlar. Onlar üçün dünyada bir qədər dolanacaq mənfəət vardır, sonra hüzurumuza qaydacaqlar. Ondan sonra, küfr etdiklərinə görə, onlara çox şiddətli bir əzab daddıracaq. Müşriklərə Nuhun xəbərini söylə. Bir zaman o, öz ümmətinə belə demişdi. Ey ümmətim, əgər aranızda qalmağım və Allahın ayələri ilə öyüd nəsiyyət verməyim, Sizə ağır gəlirsə, mən Allaha təvəkkül edirəm. Şəriklərinizlə birlikdə nə edəcəyinizi qərarlaşdırın. Görəcəyiniz iş gizli qalmasın. Sonra mənə heç müddət də verməyib, haqqımda istədiyinizi edin. Əgər siz üst çevirsəniz, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatlandırmaq yalnız Allah'a aittir. Mənə müsəlmanlardan olmaq əmr edilmişdir. Onlar yenə də Nuhu yalançı hesab etdilər. Biz Nuhə və onunla birlikdə gəmidə olanlara nicat verdik. Onları yeryüzünə varislər etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suda batırıb boğduq. Bir gör qorxudulanların, lakin yola gəlməyənlərin axırı necə oldu? Nuhun ardınca öz ümmətlərinə peyğəmbərlər göndərdik. Onlar açıq-aşkər möcüzələr gətirmişdilər. Onlar isə öncə yalan hesab etdikləri şeylərə iman gətirmədilər. Biz həddi aşanların ürəklərini belə möhürləyirik. Onlardan sonra Musanı və Harunu, Firona və cəmatına açıq möcüzələrlə Peyğəmbər göndərdik. Lakin onlar özlərinə sıxışdırmadılar və günahkar bir tayfa oldular. Onlara bizim tərəfimizdən haq gəldikdə, bu, aşkar bir sehirdir, dedilər. Musa onlara belə dedi, məyər sizə haq gəldiyi zaman onun barəsində belə mi deyirsiniz? Bu, sehirdirmi? Sehirbazlar nicat tapmazlar. Onlar, ''Bizi atalarımızın tapındığı dindən döndərmək, özünüz də yer üzündə böyüklük etmək üçün mü gəldiniz? Biz sizə iman gətirən deyilik.'' dedilər. Firon, ''Nə qədər bilikli seyirbaz varsa, gətirin.'' dedi. Seyirbazlar gəldikdə Musa, ''Nə atacaqsınızsa, atın.'' dedi. Onlar, əllərindəkini yerə attıqda Musa dedi, ''Sizin etdiyiniz hər şey sehirdir. Allah sözsüz ki, onu batil edəcəktir. Allah fitnə fəsat törədənləri sevməz.'' Günahkarlar istəməsələr də, Allah sözləri ilə haqqı gerçəkləşdirəcək. Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan, Musaya öz qövmündən yalnız kiçik bir dəstə iman gətirdi. Çünki Firon o yerdə hakim idi, o hədbi aşmışdı. Musa dedi, ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmirsinizsə və təslim olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin. Onlar dedilər, biz yalnız Allaha təvəkkül etdik. Ey Rəbbimiz, bizi zalım tayfanın fitnəsinə uğratma. Zalım tayfanın əlində sınağa çəkmə. Və bizi öz mərhəmmətinlə kəfirlərin əlindən qurtar. Musaya və qardaşına: Cemaətiniz üçün Misirdə evlər tikdirib, onları qiblə edin, namaz qılın və möminləri müjdəliyin deyə vəhy etdik. Musa dedi: Ey Rəbbimiz, sən Firona və əyyan əşrafına Dünyada ziyinət və mal dövlət eqsan etdin. Ey Rəbbimiz, bu sərvəti onlara bəndələrini sənin haq yolundan azdırmaq üçün verdin. Ey Rəbbimiz, onların mal dövlətini məhv et və ürəklərini möhürlə ki, Şiddətli əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Allah buyurdu, hər ikinizin duasını qəbul etdim. Siz sabit qədəm olun və cahillərin yoluna uymayın. İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Firon və əsgərləri zalimcasına və düşməncəsinə onların arxasında düşdülər. Firon batacağı anda, İsrail oğullarının inandıqlarından başqa tanrı olmadığına iman gətirdim. Mən artıq təslim olanlardanam am, dedi. İndimi, albuki əvvəlcə Allaha qarşı çıxmış və fitnə fəsat törədənlərdən olmuşdum. Səndən sonrakılara bir ibrət olsun deyə, bu gün səni xilas edəcəyik, sənin cansız bədənini sahilə atacaq, Həqiqətən, insanların çoxusu ayələrimizdən qafildir. İsrail oğullarına çox gözəl bir yerdə təmiz ruzu verdik. Onlar özlərinə bir elm gələnə qədər ixtilafda olmadılar. Qiyamət günü Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında hökum verəcəkdir. Ya Peyğəmbərim, əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə edirsənsə, bu haqda səndən əvvəl kitab oxuyanlardan soruş haqq sənə sözsüz ki, Rəbbindən gəlmişdir. Şübhə edənlərdən olma, Allahın ayələrini təksib edənlərdən də olma, yoxsa ziyana uğrayanlardan olarsan. Həqiqətən, əleyhnə sənin Rəbbinin sözü gerçəklənmiş olanlar iman gətirməzlər. Onlara hər hansı bir ayə gəlsə, şiddətli əzabı görməyincə inanmazlar. Əzab gəlməkdə ikən, Yunisin ümmətindən başqa, İman gətirib imanı özlərinə fayda verə bilən bir məmləkət əhli vardırmı? Yunisin ümməti iman gətirən zaman onları dünyadakı rüsvaçılıq əzabından qurtardıq və onlara bir müddət gün güzaran verdik. Əyə Rəbbin istəsiydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları iman gətirməyə sən mi məcbur edəcəksən? Heç kəs Allahın izni olmadan iman gətirə bilməz. Allah hökümlərini anlamayanları əzaba düçar edər. De, bir gör göylərdə və yerdə nələr var? Lakin iman gətirməyən bir tayfaya ayələr və peyğəmbərlər heç bir fayda verməz. Onlar ancaq özlərindən əvvəl gəlib gedənlərin günləri kimi bir gün gözləyirlər. De, gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Sonra peyğəmbərlərimizi və iman gətirənləri xilas edərik. Möminləri, belə xilas etmək bizə vacibdir. De, ey insanlar, əgər mənim dinin barəsində şübhəyə düşmüsünüzsə, bilin ki, mən Allahı qoyub tapındığınız başqa bütlərə ibadət etmirəm. Ancaq sizin canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir. Və batildən haqqa tapınaraq, üzünü İslam dininə çevir. Müşriklərdən olma. Allahdan başqa sənə nə bir xeyir, nə də zərər verə bilən şeylərə ibadət etmə. Əgər belə etsən, şübhəsiz ki, özünə zülm edənlərdən olarsan, deyə buyurulmuşdur. Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, onu özündən başqa heç kəs soğuşdura bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun neymətini geri qaytara bilməz. Allah onu bəndələrindən istədiyinə nəsib edər. O bağışlayandır, rəhm edəndir. De, ey insanlar, artıq Rəbbinizdən sizə haq, Quran və Peyğəmbər gəlmişdir. Doğru yolu tutan özünə savab, Doğru yoldan azan isə özünə günah qazanar. Mən sizə zamin deyiləm. Ya rəsulum, sənə nəvəh gəlirsə, ona tabi ol. Allah hökum verənə qədər səbr et. O, hökum verənlərin ən yaxşısıdır.